Capitolul 16. Rugăciunea pentru cei bolnavi Rugăciunea credinței îi va salva pe cei bolnavi Scriptura spune că oamenii trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Luca 18,1 Iar dacă ei simt vreodată nevoia să se roage, atunci acel timp este când puterile îi lasă și pare că viața însă le scapă din mâini. Adesea, cei sănătoși uită de îndurările minunate ce le sunt oferite zi după zi, an după an, și nu-i aduc lui Dumnezeu nicio dovadă de prețuire pentru binecuvântările sale. Însă, când vine boala, își amintesc de Dumnezeu. Când îi lasă puterile, oamenii simt că au nevoie de ajutorul divin. Iar Dumnezeul nostru îndurător nu se întoarce niciodată de la sufletul care caută cu sinceritate să primească ajutor de la el. Domnul este locul nostru de scăpare, atât în boală, cât și în sănătate. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Salmi 103, versetele 13 și 14 Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Salmi 107, versetele 17 și 18 Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul, și el i-a izbăvit din ecazurile lor, a trimis cuvântul său și a tămăduit și a scăpat de groapă. Salmi 107, versetele 19 și 20 Dumnezeu dorește să readucă sănătatea celui bolnav astăzi, ca și atunci când Duhul Sfânt a rostit aceste cuvinte prin salmist. Iar Hristos este astăzi același medic plin de compasiune care a fost și în timpul lucrării sale pământești. În el se găsește balsam vindecător pentru fiecare boală, putere întăritoare pentru orice neputință. Ucenicii săi de astăzi trebuie să se roage pentru cei bolnavi cu același zel cu care s-au rugat ucenicii din vechime și vor avea loc vindecări, căci rugăciunea credinței îi va salva pe cei bolnavi. Avem puterea Duhului Sfânt, siguranța netulburată a credinței care poate cere împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Promisiunea Domnului își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor însănătoși. Este tot atât de demnă de încredere acum ca și în zilele apostolilor. Ea arată privilegiu pe care îl au copiii lui Dumnezeu, iar credința noastră ar trebui să se prindă de tot ceea ce înseamnă acest lucru. Slujitorii lui Hristos sunt canalele lucrării sale și prin ei El dorește să-și exercite puterea vindecătoare. Este datoria noastră să-i aducem pe cei bolnavi și suferinți înaintea lui Dumnezeu în brațele credinței noastre. Ar trebui să învățăm să creadă în marele vindecător. Mântuitorul dorește ca noi să încurajăm pe cei bolnavi, pe cei deznădăjduiți, pe cei năpăstuiți să se prindă de tăria sa. Prin credință și rugăciune, camera bolnavului poate fi transformată într-un betel. Prin cuvânt și faptă, medicii și infirmierele pot spune atât de clar încât să nu se poată înțelege greșit. Dumnezeu se află în acest loc. Ca să salveze, nu să distrugă. Hristos dorește să-și facă simțită prezența în camera bolnavului, umplând inimile medicilor și infirmierelor cu gingășia iubirii sale. Dacă viețile îngrijitorilor au o asemenea înrăurire asupra bolnavilor, încât Hristos să poată veni împreună cu ei la căpătăiul pacientului, acesta din urmă va fi însuflețit de convingerea că mântuitorul cel milostiv este prezent. Și însă, convingerea aceasta va face mult atât pentru vindecarea sufletului, cât și a trupului. Iar Dumnezeu ascultă rugăciunea. Hristos a spus: Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ioan 14 cu 14. Și iarăși spune. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va cinsti. Ioan 12,26 Dacă trăim conform cuvântului său, fiecare făgăduință prețioasă pe care a făcut-o ni se va împlini. Suntem nevrednici de mila sa, dar când ne predăm lui, el ne primește. El va lucra pentru și prin aceea care-l urmează. Însă noi nu putem cere împlinirea făgăduințelor sale decât atunci când trăim în ascultare de cuvântul său. Psalmistul spune, Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul." cu 18. Dacă îi dăm ascultare numai în parte, cu jumătate de inimă, făgăduințele sale nu se vor împlini pentru noi. În cuvântul lui Dumnezeu avem învățătură cu privire la rugăciunea specială pentru însănătoșirea celor bolnavi, dar înălțarea unei asemenea rugăciuni este unul dintre cele mai solemne lucruri și nu trebuie inițiat fără a fi cântărit cu grijă. În multe cazuri de rugăciune pentru vindecarea celor bolnavi, ceea ce este considerată credință nu este nimic altceva decât încumetare. Multe persoane aduc asupra lor boala prin îngăduința de sine. Ele nu au trăit în armonie cu legile trupului sau cu principiile curățeniei desăvârșite. Alții au nesocotit legile sănătății prin obiceiurile lor de a mânca și de a bea, de a se îmbrăca sau de a munci. Adesea, o formă de viciu, este cauza slăbiciunii minții sau corpului. Dacă aceste persoane... Ar dobândi binecuvântarea sănătății, multe dintre ele ar continua să urmeze aceeași cale nepăsătoare de încălcare a legilor trupești și spirituale ale lui Dumnezeu, gândind că, dacă Dumnezeu îi însănătoșește ca răspuns la rugăciune, au libertatea de a-și continua practicile nesănătoase și de a-și îngădui, fără nicio reținere, apetitul stricat. Dacă ar face o minune și le-ar reda sănătatea acestor persoane, Dumnezeu ar încuraja păcatul. Este o muncă pierdută aceea de a învăța pe oameni să privească la Dumnezeu ca vindecător al neputințelor lor, dacă nu sunt învățați și să lasă de parte practicile lor nesănătoase. Pentru a primi binecuvântarea sa ca răspuns la rugăciune, ei trebuie să înceteze să facă răul și să învețe să facă binele. Mediul în care trăiesc trebuie să fie sănătos. Obiceiurile lor de viețuire sănătoase, ei trebuie să trăiască în armonie cu legea lui Dumnezeu, atât pentru trup cât și pentru spirit. Mărturisirea păcatului Cei care doresc rugăciunea pentru restabilirea sănătăților ar trebui să li se explice clar că violarea legii lui Dumnezeu, fie cea fizică, Fiecea spirituală este păcat și pentru ca ei să primească binecuvântarea sa, păcatul trebuie să fie mărturisit și părăsit. Scriptura ne îndeamnă, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Iacov 5,16 Celui care cere să se înalțe rugăciuni pentru el, să-i fie puse înainte gânduri ca acestea. Noi nu putem citi în inimă sau cunoaște secretele vieții tale. Acestea sunt cunoscute numai de tine și de Dumnezeu. Dacă te pocăiești de păcatele tale, este datoria ta să le mărturisești. Păcatul care are un caracter intim trebuie să fie mărturisit lui Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Căci, dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. 1 Ioan 2.1. Fiecare păcat este o jignire adusă lui Dumnezeu și trebuie mărturisit lui, prin Hristos. Fiecare păcat descoperit ar trebui mărturisit la fel de deschis. Răul făcut unui semen ar trebui reparat împreună cu cel față de care s-a păcătuit. Dacă vreunii dintre cei care caută să se însănătoșească s-au făcut vinovați de vorbire de rău, dacă au semănat discordie în familie, printre vecini sau în biserică, și au stârnit ceartă și răcirea relațiilor, dacă prin vreun procedeu greșit i-au dus pe alții în păcat, aceste lucruri ar trebui să fie mărturisite înaintea lui Dumnezeu și înaintea celora față de care s-a păcătuit. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 cu 1,9 Când relele au fost îndreptate, putem prezenta nevoile celor bolnavi înaintea Domnului cu credință netulburată, după cum ne inspiră chiar Duhul Său. El cunoaște pe fiecare pe nume și se îngrijește de fiecare ca și cum n-ar mai exista vreun altul pe pământ pentru care l-a dat pe prea iubitul său fiu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este atât de mare și de statornică, cei bolnavi ar trebui să fie încurajați să se încreadă în el și să fie voioși. Faptul de a fi neliniștiți pentru propriile persoane are tendința de a provoca slăbiciunea și boala. Dacă se vor înălța deasupra depresiei și întristării, șansele lor de însănătoșire vor fi mai mari, căci ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, care nădăjduiesc în bunătatea Lui. Psalmi 33 cu În rugăciunea pentru cei bolnavi ar trebui să ne amintim că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Romani 8 cu 26. Nu știm dacă binecuvântarea pe care o dorim va fi sau nu cea mai bună. De aceea rugăciunile noastre ar trebui să includă și acest gând. Doamne, Tu știi fiecare secret al sufletului. Tu cunoști aceste persoane. Isus, apărătorul lor, și-a dat viața pentru ei. Dragostea sa pentru aceștia este cu mult mai mare decât ar putea fi a noastră pentru ei. De aceea... Dacă este pentru slava ta și binele celor năpăstuiți, cerem ca în numele lui Iisus să poată deveni iarăși sănătoși. Dacă nu este voia ta ca ei să poată fi însănătoșiți, cerem ca harul tău să-i poată mângâia, iar prezența ta să-i sprijine în suferințele lor. Dumnezeu știe sfârșitul de la început. El cunoaște inimile tuturor oamenilor. El citește fiecare secret al sufletului. El știe dacă aceia pentru care se înalță rugăciunea vor fi sau nu în stare să îndure încercările care ar veni asupra lor dacă ar trăi. El știe dacă viețile lor ar fi o binecuvântare sau un blestem pentru ei înșiși și pentru lume. Acesta este un motiv pentru care, atunci când prezentăm cu seriozitate cererile noastre, ar trebui să spunem Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Luca 22,42 Iisus a adăugat aceste cuvinte de supunere față de înțelepciunea și voința lui Dumnezeu când s-a rugat în grădina Ghețemanii. Tată! Dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Matei 26 cu 39, Și dacă ele au fost potrivite pentru el, Fiul lui Dumnezeu, cu atât mai mult se potrivesc ele de pe buzele muritorilor limitați supuși greșelii. Calea noastră constantă este aceea de a supune dorințele noastre a tot înțeleptului Tată Ceresc, și apoi, cu o siguranță perfectă, să-i încredințăm totul Știm că Dumnezeu ne aude dacă cerem după voia sa Dar să insistăm în cererile noastre fără un duh de supunere nu este bine Rugăciunile noastre nu trebuie să îmbrace o formă de poruncă, ci de mijlocire Există cazuri în care Dumnezeu lucrează clar prin puterea sa divină pentru restabilirea sănătății dar nu sunt vindecați toți bolnavii, mulți sunt puși deoparte să adoarmă în Iisus. Lui Ioan, pe insula Patmos, i s-a poruncit să scrie, Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Apocalipsa 14 cu 13 din aceasta vedem că, dacă persoanele nu se însănătoșesc, nu ar trebui judecate pe motivul acesta că le lipsește credința. Noi toți dorim răspunsuri imediate și directe la rugăciunile noastre și suntem ispitiți să ne descurajăm când răspunsul întârzie sau sosește într-o formă neașteptată. Însă Dumnezeu este prea înțelept și bun ca să răspundă întotdeauna la rugăciunile noastre exact când și cum dorim noi. El va face mai mult și mai bine pentru noi decât să ne împlinească toate dorințele. Și pentru că ne putem încrede în înțelepciunea și iubirea sa, nu ar trebui să-i cerem să fie de acord cu voința noastră, ci să căutăm, să pătrundem și să împlinim scopul său. Dorințele și interesele noastre ar trebui să se piardă în voința sa Aceste experiențe care ne pun la probă credința sunt spre binele nostru Prin ele se descoperă dacă credința noastră este dreaptă și sinceră, sprijinindu-se numai pe cuvântul lui Dumnezeu Sau dacă, depinzând de împrejurări, este nesigură și schimbătoare Credința este întărită prin exercițiu. Trebuie să lăsăm răbdarea să-și facă lucrarea sa desăvârșită, amintindu-ne că există făgăduințe prețioase în scripturi pentru aceia care îl așteaptă pe Domnul. Nu toți înțeleg aceste principii. Mulți care caută îndurarea vindecătoare a Domnului cred că trebuie să primească un răspuns direct și imediat la rugăciunile lor sau, dacă nu, Credința lor este defectuasă. Pentru acest motiv, cei care sunt slăbiți din pricina bolii trebuie sfătuiți cu înțelepciune, pentru a putea acționa cu discernământ. Ei nu ar trebui să ne socotească datoria pe care o au față de prietenii lor, care poate le supraviețuiesc sau să neglijeze să folosească mijloacele naturale pentru restabilirea sănătății. Adesea există pericolul de a greși aici. Crezând că vor fi vindecați, ca răspuns la rugăciune, unii se tem să facă orice ar putea părea să indice o lipsă de credință. Însă ei nu ar trebui să negrijeze să-și pună lucrurile în rânduială, așa cum ar dori să o facă dacă s-ar aștepta să fie răpiți de moarte. Și nici n-ar trebui să se teamă să rostească vorbe de încurajare sau sfat, pe care ar dori în ceasul despărțirii să le spună celor iubiți. Cei care caută vindecarea prin rugăciune nu ar trebui să neglijeze folosirea mijloacelor de remediu pe care le au la îndemână. Folosirea unor astfel de mijloace nu este o tăgăduire a credinței, întrucât Dumnezeu a luat măsuri de alinare a durerii și de sprijinire a corpului în lucrarea sa de refacere. Nu este o tăgăduire a credinței să coopereze cu Dumnezeu și să se placeze în cea mai favorabilă condiție pentru a se însănătoși. Dumnezeu a făcut în așa fel încât să stea în puterea noastră să obținem o cunoaștere a legilor de viețuire. Această cunoaștere ne-a fost pusă la îndemână ca să o folosim. Ar trebui să folosim orice mijloc pentru restabilirea sănătății. Profitând de orice avantaj posibil, lucrând în armonie cu legile naturale. Când ne-am rugat pentru însănătoșirea celor bolnavi, putem lucra cu mai multă energie, mulțumindu-i lui Dumnezeu că avem privilegiul de a coopera cu el și cerând binecuvântarea sa asupra mijloacelor pe care tot el ni le-a pus la dispoziție. Avem aprobarea cuvântului lui Dumnezeu pentru folosirea mijloacelor de remediu. Ezechia, împăratul Israel, era bolnav și un profet al lui Dumnezeu i-a adus olia că va muri. Acesta a strigat către Domnul, iar Domnul l-a auzit pe slujitorul său și i-a trimis o solie că vor fi adăugați 15 ani la viața sa. Desigur că numai un cuvânt de la Dumnezeu l-ar fi vindecat pe Ezechia instantaneu, însă au fost date instrucțiuni deosebite. Să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă, și Ezechia va trăi. Isaia 38,21 Căci el mă va ocrotin coliba lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară, voi aduce jerfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Salmi 27, versetele 5 și 6 Un prilej, Hristos a pus tină pe ochiul unui orb și a poruncit, Du-te de te spală în scaldătoarea Siloamului. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Ioan 9, cu 7 Vindecarea se putea înfăptui numai prin puterea marelui vindecător. Cu toate acestea, Hristos a folosit de mijloacele simple ale naturii. În vreme ce nu a sprijinit remediile medicamentoase, el a aprobat în schimb folosirea remediilor simple și naturale. Când ne-am rugat pentru însănătoșirea celor bolnavi, oricare ar fi rezultatul să nu ne pierdem credința în Dumnezeu. Dacă ni se va cere să înfruntăm o pierdere, să acceptăm cupa amară, amintindu-ne că mâna Tatălui o ține la buzele noastre. Însă, dacă sănătatea ar reveni, n-ar trebui să uităm că paharul îndurării vindecătoare este întins sub o reînnoită obligație față de Creator. Când cei zecele proși au fost curățiți, numai unul s-a întors să-l găsească pe Isus și să-i dea slavă.